Ja, hej. Då sitter vi här med Nicole från I-Armar. Hej. Hälsan. Välkommen hit. Eh, tack så mycket. Det är jättekul att vara här. Vad kul. Jag tänkte att vi skulle prata lite om I-Armar idag. Mm, det tycker jag är jättekul. <laughs> vi, <får> aldrig, <laughs> vi syns inte så jättemycket givet med de andra kommittéerna. Nej, men då är det bra att mm. ni får en plats mm. här. Så Time to vara. shine, hi. Ja, men det är här eh, Vill du berätta lite om vad ni som i gör om man inte har koll? Yes. Eh, I Armar står ju för Arbetsmarknadskommittén här på I. Vilket gör att vi är mellanhanden mellan studenterna och företagen. Och försöker vara en länk däremellan så att de kan komma och vara här och synas bland er. Och ny syns bland dem. Okej. Okay. Mm. Hur funkar det lite mer konkret? Alltså är det ring, är ni ringer i dem eller...? Ringer de er eller? Det är lite till och från. Främst är de som vill marknadsföra sig hos oss. Vilket ni ser är och affischer och evenemang och sådant. Mm. Men det är även ibland om vi känner att vi har något speciellt evenemang som vi vill hitta på. Då kan vi ta kontakt med dem och försöka locka till sig dem. Okej. Hur många är ni som sitter i kommittén? Nio stycken. Nio stycken? Ja, Nio det är ganska många. många. Bra. Ja. Gör ni någonting... Utanför liksom ert kommittéarbete? Något sådär, hänger ni mycket ihop? Eller är i andra arbetsmarknadsutskott runt om på Chalmers? Eller så? Um, vi har varit ganska dåliga på det under vårterminen. Men nu under höstterminen försöker vi samarbeta lite med M. Eller Maskino. Mm. Så att ni i eller har ju prövat på Ima Case. Där vi har haft ett samarbete med M. Då, vilket okay. gör att vi har umgått mer med dem. Och Vi ska försöka få ihop ett häng lite senare höst, antingen med bara M eller andra arbetsmarknadskommittéer. Mm. Men det finns mer möjligheter att vara med med andra arbetsmarknadskommittéer än vad vi har gjort nu. Det är lite upp till. Ja, hur man vad man känner för. Vi har inte varit jätteintresserade av det. Men det, det kan går bli, absolut. Det kan vi inte alla företag heller, som är riktade mot både maskinteknologer. Och Nej, det är lite samtidigt. svårt att hitta det. Hur ser det ut? Hur mycket jobbar ni ute för det året? Är det, är det all, ungefär jämnt fördelat eller är det olika mycket olika tider? Det är relativt jämnt fördelat under hela året mm. men under läsperioderna är det mest saker i början. Vi försöker lägga det så att vi kan själva fokusera på plugg och sånt i slutet av lastperioden. Okej, så det är ingenting som är sådär katastrof för studierna. Det tar inte jättemycket tid? Eller Nej, det beror, det beror lite på vilken post man har. Idagen har ju mycket nu till Idagen. Ja. Men sen har vi iAcademy ansvarig. Mm. Och det är under våren, så då är ju störst arbetsbörda då. Jag tänker Idagen, vill du berätta lite om Idagen för de som inte har varit med Jag har kommit på det? Ja, det är vår arbetsmarknadsdag som mm. vi kommer hålla nu den 7 november. Det är en hel dag med både en frukostföreläsning, mässa, lunchföreläsning och lite mer mässa. Mm. Då kommer massor med företag hit som är ute i Vasa-entrén. Och de presenterar sig med möjlighet att gå mingla, prata med företagen, chilla, <laughs> se vilka de är. Och i år kommer vi även ha ett nytt en entreprenörshörna. Okej, okay, okay. ser lite startup-företag och sånt så att vi inte bara har de traditionella konsultföretagen. Det låter ju sjukt kul för att yeah. få lite bredd på det också. Så här. Lite nyanser. Jag tänkte, det är nog inte alla som har koll på vad I Academy. Är. Vad är det för någonting? Det är en, en liten utbildning kan man väl säga. För de äldre studenterna. Det riktar sig fram till år till Okej. Okay. Um, så det är lite olika workshops under våren. Ett tiotal ungefär där tror jag. Mm. Och det är på kvällar. Och så får man hänga. Det har varit företag som nova Accenture, lite blandat sånt mm. Så är det lite olika teman varje kväll Så att man lär sig nya saker Okej, okay, vad kul, det låter som en jättebra grej Mm, det ska alla saker som kan <nåll> Ja, men det Jag är, det är jag. jag tänker Vad har varit den största utmaningen Under året i Järnland, du är snart färdig Ja, nej men i början var det ju i alla fall för mig att men Börja ha en kontakt med företag Man är mm. ändå ganska ovan vid att ha. Den professionella kontakten. så Eftersom jag kommer direkt från gymnasiet. Ja. Så det var en stor utmaning då. Nu är det väl att försöka. Vi har försökt skapa många nya evenemang i år. Ja. Så Stockholmsresan och IMA case och så. Mm. Och liksom fullfölja dem. Så mm. att det verkligen blir som vi tänkt oss. Men det är, det är ingen svår utmaning så. Det är kul att göra det. För det är spännande att göra nya grejer. Det är mer en kul lärdom ja. liksom. Ja precis. Ja, ja, men det är kul tänker jag. För det är ändå, ändå något man inte är så bredd på. Så här, när man, ja, men, om, I vanliga fall så brukar man inte sitta och ringa för Jag gör Nej. inte det i alla fall. Nej. Det är inte det jag gör på fritiden. Så man måste ställa omspråket lite. Ja. Jag tänker, vad har varit det roligaste under året tror du? Jag tycker det är roligt att hänga i kommittén så. Man kommer ändå in i en ganska stor grupp. Mm. Och det är många olika personer. Och vi hänger mycket på våra evenemang. För vi har ju lunchföreläsningar och kvällseventer. Och Då hänger man ju hela kvällen. Mm. Vilket gör att man känner varandra bra. Och, men det är, det är bara kul. kul. så. Liksom. Ja. Jag tänker om... Som du ändå är här snart färdig, här. Är det, kommer det vara företagskontakt och sånt som du tar med dig mest liksom ut i livet? Eller vad tänker du har, liksom, vad har du lärt dig mest? Vad kan, vad kan du ha med dig här mm, ja, men Det är ju självklart företagskontakterna mm. eh, och känna att man, man är mod eller så vågar prata med en företag så, och kan hålla en approach mot dem. Mm. Eh, men jag har ju en kommunikatör, så alltså jag kommer inte med mig den biten. Att ja, men se till att det är marknadsförs själva bra inom mm. sektionen också. Okej, okay. ja, det då, så här, det kan man nog ha användning av ja. nästan överallt skulle jag säga. Ja. Äh, ja, men alla, ja, alla olika poster i IARMA har ju sina olika fördelar som man verkligen kan ta med sig. Är det Utan någon nu, som är väldigt specifik just för IARMA? För jag tänker att många kommittéer har ju en VR-ansvarig mm. eller en matansvarig eller så. Men det är någonting som... Ja, vi har ju en krisansvarig faktiskt. Mm. Och det har ju inte de andra. Nej. <laughs> <laughs> <hör> Nej, men så Anton som sitter, han har ju slagit igång en tävlingar och sånt. Och det lär ju oss, även vi i Arma, som är arra, lär ju oss vad juryen säger och hur de presenterar och sånt. Och det lär man sig, för case är ju något som är ganska användbart här på i. Mm. Och ja, nej men det är ju någonting man verkligen inte ta med sig, speciellt så. Okej, okay. vill du berätta lite bara om case och hur det funkar? För man aldrig har gjort ett case, det är ju bara... För att alla ska få ja. med uh, nej, men Ett case är ju då en uppgift man ska läsa. Mer mm. eller mindre. Det kan vara ett företag som ska flytta utomlands. Och så ska man argumentera om det är bra eller dåligt. Eller om ett företag ska gå ihop med ett annat företag. Och, och det görs då via att man sitter i en grupp. Ofta fyra, fem personer. Och sen så ska man komma fram till argument. Och sälja approach liksom, som man kan ha. Och så har man lite oftast overhead-papper. Mm. Så skriver man upp en presentation. På ungefär två, tre timmar. Sen så är det dags att redovisa och presentera. Eh, och då sitter det en jury eh, som består av några personer. Som man då ska sälja in sin, sitt förslag till. Så det är liksom problemlösning och pitch typ. Ja, verkligen. De mm. Men det är ju sjukt kul. Det är också och det är väldigt, väldigt lärorikt i, i jättemånga fall. Ja. Podcast. Har ni någonting planerat inför Aspen? Ja, det har vi. Vi har en hel kväll med i armar, mm. där man verkligen får testa på Men vad vi gör. Först börjar vi med sushi eller något liknande <laughs> god mat. Det tycker jag har gått bra. Ja, det har vi plötsligt beskattat mm. i puben. Sedan ska vi ta oss vidare till ett företag som de flesta känner till mm. och se lite och hänga där. Och jag då får lite företagskontakter och mm. ser hur det funkar. Kul! Jag tänker om man är sugen på att söka i armat. Har du någon rekommendation till en potentiell sökande? Att någonting man vill tänka på. Det här bör du tycka är väldigt roligt. Nej, alltså ja. egentligen inte. Det när du behöver öppen för det. Alltså, att du vill engagera dig i sektionslivet överhuvudtaget. Liksom kommittéföreningarna. Mm. Um, alltså jag hade inte nog själv några. Just att inärma var den jag ville söka så. Mm. Utan det är väldigt öppet för alla. Och man kommer ganska snabbt in i rollen. Mm och eh, ja, men En person som är driven, så det finns hur mycket som helst som man kan förändra och skapa nya event. Mm. Så de är intresserade av det och vill ha nya sorters. Inte kanske lunchförläsning hela tiden. Mm. Då finns det självklart en väldigt stor möjlighet att ordna det. Ja. Um, ja, men kanske att man är intresserad av företag och vill få den erfarenheten. Mm. Det är verkligen ja. det känns som en, som en bra grej att ha på CV också att... Ja, det brukar de flesta saker. på. <laughs> ja, men det är bra, tänker jag. Det, det kan man, alla ser alla veriter är bra att se lite Tycker du att jag har missat någonting? Är det någonting du vill berätta mer innan vi stänger av? Nej, men nej. Det skulle, nej ingenting så. Jag tycker att alla ska söka i-armar och aspa i-armar, självklart. Det, det tycker det... jag låter en ganska bra saker att avsluta på. Ja. Tack så mycket för att du tog dig tid, Nicole. Ja, tack själv. Så lite så.